Gabon, Entzuleak, Euskal Irigune Elkargoaren manatu erdira du eta bilan bate egitea proposatzen dizuegu, Entzuleak, horretarako. Elkargoan diren bost e, autetxik gomitatu ditugu, Maleruzki ez dugu emazte autetxirik atxemen izan, Eta mai inguruan hauek ditugu Daniel Otzomendi, Gabon. Gabon. Elkargoko presidente ordea, turismo sailean eta Aiziritzeko ausopesa, esekutigoan parte hartzen duen autetxia. Ale, Iriart, Gabon, zuri ere? Gabon. Errobi, atur errobi polo edo lurralde, eremuko referentea, el kargo talde esikuti guen, eta itiburuko hau zapesa, gabon? Agur dineri, gabon. Errobi lurralde, eremuko referentea, talde esikuti guen, eta kanboko hautetxi. Batxilabort, gabon? Bizurie. Mendiaren arloko delegatua, el kargo talde esikuti guen, eta azarako hau eta zantzak atxe berri jargo, gabon? Gabon. ...elkargo kontseliari eta urduñarbeko autetxi. Beraz, aurkespenak eginda... E, ...egindizangun zar itz labur bat... ...gaur eguneko euskal irigunearen... ...elkargoa prasendatzeko, Kristof Arotzarena. 2 milata amazazpiko urtahilaren... ...ogoita hiruan sortu zen euskal irigune elkargoa... ...beraz, sei urte eginak ditu... ...eta 2 milata ogoita seiko bozen ondotik... ...iru urteren buruan beraz, berituko da. Bostionta amasei miliun eurokoa entzinkondua... ...bozkatua izan da orten... Iru egun talau milioi funtzionamendurako dira eta berrionta amabi milioi euro inbertsio edo investizamenduetarako. Inbertsioetan zati goto gena uraren kudeaketak hartuko du, larogoita amabost milioi euro, ekonomiak ogoita sei ukanen ditu eta lugalde antolaketa eta etxe bizitzak hogoi hogeita 6 arte hogei milioi euro baztertu dira egietako inbertsioekburu er egiteko eta hogeita hamar bil euro izanen ditu egibauttsak bere inbertsioenzat. Aintzin kondunen alde ehunta hogeita ama hiu hautetsik bozkatu zuten hogeita bik kontra eta berhogeita haabost abstentzio izan ziren. Dura bi urte Euskal hirigune elkargoak 1000 eta bege ono langile baziuen. Zola zaldi azteko, Beraz bakotsari 2 minutaz, olako, eh, bilan orokor bat galdi ginen dauzuet, hiru urte hauetaz, Daniel Oltsomedi. Ezten zira? Ah, Behaza, azten iz. Bon, egen eriteko, uh, ara, eh, dutan dutane respetia irkin, hiru minutaz, hiru urte, uh, labur biltzia, uh, ez inda egin. Eh? ni uste nien eman uh, <risa> kiztun, eman kiztun poli... osoa izain zela harere bilanari buruz, eta honu ez ginela aski uh, deburari kukain. Bon, Oran uh... zure sintetziza hegalmena uh, sintetiko alhalmenaz uh, ezagutzen du nez eginen duzu. Bon, ados. Be hegeitekoa um, bon, ere hoita bat uh, politika publiko badiela, beaz behar bari bad dira denak aipatu uh, ezin da ikusten dugu. Bainaan ni uh, bi hitzez erganezake uste dut uh, mandata erditzu hortan segitzen dugu... Uh, hasi gin nuen uh, uh, lehema edo hasteko uh, objektibo uh, haundienekin, erren abita elkartasuna eta uh, ipar aldean estrategiak, haman uh, komunak uh, ere, uh, ere ukaitia. Eta, bon, gara, adibide inzulenzat, behar dira adibide batzu uh, uh, eman uste dut, tal ere, bena, ze uh, galditen... Daukute, da, hea, garraioa riburuz, zertantziste, etxe bizitzari buruz, zertantziste, e, eguneroko, zerbitzuetan, e, zertan e, ekonomia mailan, zertan giren eta abar. Eta hor, e, nik garraioa eta etxe bizitza edo ekonomia ipatzen dutalaik, erenaidut politika horiek dira, Puskat, uh, eskualeria mailan estrategiak uh, izan behar dira, eta hor ikusten dugu garrioetan adibidez gure uh, herriel kargo uh, kipio guetan, uh, ez dut uh, ipatzen epo, ego lapordi edo... edo... Uh, Akban, bainan, uh, hor ikusten dugu ze haintzinamendu izan den garraioa li buruzen eta uh, behant handi bat uh, luralde hunek uh, bastuen. Eta eskaintza li buruz adibidez, uh, hil urtez, mandat erditzu honetan, esteko, eskaintza uh, biziki emendatu da. Uh, ara, uh, erdiko herrietan uh, eguneko biroita amarrez uh, eta barnek ere eta ono 2008-bostean bakigu berriz eguneko eta noiez mendatuko da eta gauza konkretuak aipatzeko adibidez jargo eh, uh, gurekin dugu atarratzeko eta atarratze eta bayonan harteko linea hori uh, ono doblatuko da erren baita horren uh, erdiguziz izanen da errugularki autobus bat goi mailako autobusak, bizikletak ezartzekotan eta abar eta hor ikusten dugu Bon, behar ginuzke, mila adibide aipatu, baina hor, uh, hor ikusten dugu, uh, nola gauzak uh, haintzinatu diren uh, uh, hainitze lekuat zutan uh, ere barnekaldian beriziki zainda uh, bezperatik deituko zu uh, transporta bat eh, gerraio bat, heldu da zure etxerat, paatzen duzu Ara, otobuseko txartael bat bezala, eta emaiten zaitu, uh, ara, horain uh, uh, donapa horren, mena bihar uh, maulerat, gahazidat, uh, uh, ara, horako uh, adibideak badira, horrean ikusten dut uh, mozten nunzula, ba, ba nunzke horako Mi... hainitz gauza egiteko. Mila, mila adibidez direla randibuzu, beraz, uh, hau da, zarritz bat berotzen azteko, hale, hiria? <laughs> Segitzeko, bon, nekeran ezake uh, gauza honak eta gauza txarrak badire da. Uh, mundu onten ez da duze perfettoik. Eta baikorra, baikorrak ere badira, uh, lehen aldikotz uh, ipar eskualeriko erriek uh, bildudire da. Elgarrikin uh, uh, politika publikoak uh, sutik ezartzeko eta ere maiteko. Eta hori uh, uh, aspalditik eberzalek galditen zuten, bai uh, De Departamentuarekin, bai autonomiarekin, bai estatu uh, uh, bereziko uh, instituzione batekin, eta jendeak bildu, tetxiak mintzatu, uh, uh, baterarekin, talde politikoak, bon, lan handi bat eta, eta horrek emandu ondorio hori, eta ondori hori beiratu behar da. Uh, importanta baita, elgarrekin inbaitu, uh, inbaitu harik eta hori, Eta gauzagonnak eh, ostean aipatiak izan diren bezala, eh, nik ere ettxbu eh, perdina dut eh, gagailioueekin. Eh, Gagaioak eh, ba ziren eh, zazpi herrietan eh, kokatuak eta pikat hego eh, eh, lapordin. Eta horiek orokogi hoei ikusteak eh, izaiten dira, Eta eta eta gauzak hobetu dira, ninez hobetu dira, eta horrek herrikargoak agi du, hauttetsiak bildu be eta helgarrekin el, laneana aizan eta gero lur antturakuntzan ere, bon, pelluak herriakitaen iten zituzten. E bon, ekonomia helgarrekin ikusi, hura uh, uh, bakotsak egiten zuen bere aldetik, uh, ondarkinak helgarekin mm. egiten ginuen eta horiek guak orai helgarrekin egiten ditugu. eta horrek e elkargoak ditu uh, ekarri eta gortako dut pentsatzen uh, jota kesek egtu behar dela. hori puntu baiko ja gero uh, aipatu zien. Hoita uh, hamar segunda, segunda auriziak ere uh, badira. Oden ez dakit, Daniela kertendien bezala, oita mar segundaz, askit demora izanen duen, aho lezi horien, haifatzeko. Baina, bon, biga azpima abratuko ditut, eta gero xolax aldian berriz uh, haipatuko. Hai Lenik, uh, demokrazia eskasa. Gauzak xobera zentralizatuak izan dira, Haute txak, uh, bai beren errikoetxetan, bai beren uh, lehen gopuluetan, anitzen plikatuazuen, anitzen gauza egiten zuzten, eta orai ap aparte egiten dira. Ordean, bigarena? Eta bigarrena proiektu horoko bat. Hein, politi politikak, bai, oita bat politika, eta ez dakit bat uh, alor, anitzen gauza, baina proiektu horoko ara eskoaleria indako nik ez dut ikusten. Pi, pi... dut hori, berdara hori, haipatu ere gure debatetan biar, biarko eskolerian egiteko. Haipatu kudu, peyotxeleku. Ongila ilugarren ziderarik, deia batzu, gauza batzu eranak izan dira ez ditut errepikatuko, baina eh, nik ere, baso erdi bete eta erdi huts bat ikusten dut, erdi bete ari doakionez, egitura martxan da, existitzen da, bazen berreun urte pasa ipar eskolerrek nahizuela ezagupen ofizial bat, orain badu eta hiligunea elkargoa bilakatu da interlokutorea, eh, Nagusiena, ez ezteko bakarra, gure logalde hori doakionez, bereziki, akitaniari buruz, ego euskalegiari buruz, estauduari buruz, ez da gehiago politika publikorik horik martxan ezartzen, egierkargoaren iritziak ondutan hartu gabe. Eta bestalde, haman eh, komunki, egri eh, guziak batzak bakar batean bilduak izaitea eta ergarrekin eh, proiektu politikoak asmatzea eta diseinatzea ugeiteko gaitasun hori gaitzeko lorpenada da. Erabaki baikor batzuk ere, hizpimaran itzazke, e, uraren politika, e, batik daborde mendut ondoan mendiaren e, politika, e, noiz eta nahizta ere noiztenka kontradikzio batzu. Adibidez, PLH bat onartua dukandugu du, nun biaren egoitza heina, niretzatasteko asko handiegia zen, eta, eta sensu berean baikorki e, kompentsazio sistema nun erbien biren sistemaren kontra joan giren. Erdi hutsa. Nah, hor, egia da, demokrazia eskasa eganezake, garrdentasun falta, horokorki. Eh, Lugaldeean, azken sei urte hauetan, ze inbertzio egina izan den Lugaldeeka, eh, azken, aste arte arte ez dugu daturik ukan, dut azken aste artean batzorde etxikotibatuk andu gu, nun lehen aldikot, eta gu bad, badu hiru urte, hori eskatzen dut alakasik bilkura oroz, eh, lehenaldikotz aldikot eh, gana izan zaigu eh, Lugaldeeetan, ze inbertzio eta ze funtzionamendu gastu izan diren. Em, zentralismo eta teknokrazia pizu bat eta horrek ugundu du erri elkargoa autoetxietatik eta errietatik, eta azken finean horren ondorioz tokiko hautetsiak erikipietako hautetsiak eta pixka bat jabetasun faltaz sofritzen dute em, tokiko politikai buruz eta pentsatzen dut desentralizazio fase batean sartu beharko du. Ebaldazio-kultura eskasa ere, eta horrek ondorio eh, kalte-gerrek eko aiten alditu, zerga politikaria dibidez. Me berriz, ipatzen e alko du. Milauskar, Batitz, labor? Bai, pelio uh, grandona, hauki uh, orlako iru monstruen ondotik uh, zaila izan da, nik emain dut ikus modde bat, uh, ikara erriko suertia esan du, uh, oa idela xei urte, uh, Gambaiga eri elkarro eri buruz oizen instituzio mailan nei duriko ta naiz bakarra eh? e, gauza bakarra nortasuna bildu du ikuste e, oozulaik egoaldeekin oin norbeibaga eta ezbagindeen espazen ez ugatxoien mementu hartan iruditzen zaita eskualegia satitua izaintzela bain betikoz Eh, ba, Gaintzia esiberotak uh, kaskoinen alde, eta bertziak uh, Bid, uh, Dona Pabloiko aldegoak, bakotxeak batzen bat bizi bat, e, bizi ekonomiko bat e, historio, eh, bat zuten ben, uh, ben arrozoinak bat zuten eta e, e, e, entzuten altzienak. Eta hoi e, izan e, da animaleko urras bat, emanduena uh, eskualegiunen, ipar eskualegiunen uh, irudia, behatzen zuzulaik beti bakneko aldeina da irudia. Haino, nunda jendei gehiena, eta Egan ezak, suerte bat ezan da, elkarretatziat. Nik etxuat dutena, biztana, ni uh, gu urbilga, eh? kostatik urbilga, baino no, barneko aldeko egien zat, izan da suerte bat ikaragia, neiduriko. Ola, uh, batkean ezatia iparreskoa legioi, eta nunbeite, eta biztandera zori honez, baliatzia, kostabazterreko dioek eta bezala, diruare urtik geldu da, eta hoi partekatze hoi, emandio neurri bat ipar eskualegiei, eta uh, guai hauk bezala, bizten dena, nike ikusten eh? uh, basoa erdi betea, erdi dutxa, nik uh, bete soa txotot, behentuan bete soa txotot, baina lan zeko aferra eta astapeneanga, eh? astapeneanga irurte pasatutu, biskat uh, elkarre zautzen, elkarre usain zen, eta guai abiatu du uh, bertzen mail bat, Eta ondotik geldu dien urtiak importantak izan Eta idu hitzen zait, beharko dela landu. Guai jada, iru urte tanga, eh? berzi iru urte gelditzen die. Mm. Baina jada beharko da hasi, zena idun gero hai. Eh? Nola beharko den kudeatu goi, nola beharko den parteikatu, biztadena. Gero haute txienare, ados nahi salde batetik urundu duela. Baina beharko goi ofizioatik asteu zu mezala, beharko goze, eh? beharko zu ebatzi, eh. Behu zu ebatzi efazioa, ofizioa, behu zu ebatzi proiektuak behu segitu. segitu. Lehen e, polotan erresa, eh, polotanginelaike, berdu, nortasuna berdu uh, proietua segiazteko eta zu erri aukebakite Hauke bakite, bakotxa benerritan, ez da hola erriukaldeatekin aintzinazten. Zanziak Echeverri, suri askenitza, lehen itzuliontan? Erresen nahi zahenduk, bali mea. E, Orsoa nuk nahi baduk eta izan dien gure epeamenetan. E, gude luralde haintako eranen bat izan dela. Zerren eta e, um, guk beti lotu dauken diao, hoi agertu haintzin, Euskal Herria edi baten ezagutza suberdoa lotua zela hori, guk pau edi lotu agintian agondizamenduan olodoneri, eta orduan, e, pentsan, notik heldukiren, orduan, kasik, bazen, e, autonomia eki bat e, herri elkargo hortan. Bagintuen behar ez zerbitzuak atsemanak gintuen, pisina bazen, oaziren, eta zerbitzuan danabali zeua montatua izan zen, bena hor, mikrokosma hortan montatua izan zen. Guretako izan eta oportunitate izigarria, biztandena, euskal ediari lotua izaitea, hoi e, ezin da, bena, salbuk batzen da juguntasun batetan. E, lugalde bakotxa jende galtzen duena, ergan nahi du, beroita hamalao jende urtedo galtzen ditugula azken hamar urte hoitan, ergan nahi du, hamar urtez e, bosteun ezgoiti, ergan nahi e, mila e, hamabimila bosteun e, biztanlen eta kopuru batetan, zenbaki e, ala, eta beti hurguntasun hori eta beti epatzen e, nuen, duen e, guk segitzen ditugun lanak zkotan askotean bezala edo ekonomia lorian bon, segitzen diat nahi baduk eta lan talde horiek segitzen ditie hobena hautetzi lauehun hautetzi baditu eta ubedon hor denex mezuen pasarratia eta aintzina e, lugalde hortako bistant legousier hor Huguntasun bat, eta hor, eta me, memento batez, eh, tekni, zinez teknikoa agertzen duk, mintzatzeko manera, peadedea ipatzen dela, izkoteko ebil moldeak, eta hori sartzen hartzen dila, ikor, zomaita dituk, eta nuntik helduzizte, zertaz zer, zer, zer mintzo mintzozide. Eta Ordoan doan, barnian ebe barnean, egoiteniz egoiten niz, eta ala, hor eta berden bodan, guk ez palimaitz ditugu gure eh, nahiak, Se proiektu nahi dugun eta gure Lurralde tipietan egoitez Lurralde handian, nahi baduk. Bena, guk ez defendatzen ez diti ebestek guretako asmatuko. Orduan hor batiuk lan bat eta egiteko baduk, urbilekoa, uruntxagokoa eta baina enetako baikor biztan dena uh, Lurralde osu ezagutza. <totipen> Hau zola bada, beraz hitza eskatzen diazue, eh? eta bakotxak hartzen du, hitza nahi duzuen gisera. Lehen itzuliontati norbet norbete zerbet gehitzu nahiko balu, orain daukera, bestera nik zigituko dut, enne galderekin, aitzina, eh, azken finean, jakin nahi duguna da, eta entzuleek ere, eta entzuleeri pasarazi zine nahi duguna da, baita nola funtzionatzen duen euskal irigunel elkargoak. Baita oso argi. Proposomen konkretuak, beraz, eh, nola hartzen diren. Kristofek lehen errandauk bezala, esekutiboat eh, bada, 8 maus autetxiz osatua. Iraunkorredo permanente bat bada, iroita mairu autetxirekin, eta osoko kontxelioat berreunda 8 maabi autetxirekin. Horrek du, azken deliberuak hartzen kontxelio horrek, berreunda 8 maabi autetxiz osatua. Deliberuak, Artzeko maneras zer diozue eh? Untzat da gure sistema deliberoak artzeko, bai? Ez? Kambiatu behar da? Pio? Txileku? Nik eh, proposan ezazke aldaketa batzu. Zeren, egia da, eh, delibero hartzea etortzen zaigula azken, azken faseetan gehienetan, serbitxuek, teknikalariek lanzen dituzte ardura Segurazki, ni ez naiz, uh, gai baten ahduradunan den hautetxi, baina gai horretan diren hautetxiekin uh, lantzen dira, baina ez da debate fase aski ahondirik. Eta, eta hork, pentsatzen aliteke, bereziki lugaldeeri uh, hitza emanez uh, joan jinka prozesu bat, nuen emendakin batzu zui zeiten izken, eta behar, eta bereziki gai handiak, e, e, erabakie strategikoak, e, EP luzeago batean, landu litzazken, luhaldeekin eta otetsigusiekin, bakotxeni iritziak e, hartzeko. E, ardura, erri, Kontseirua etortzen zaigularik zazpizortzie egun ditugu miraberguen orrealde estudiatzeko eta ezin da hortan gauza hori ongi landu, hemen dakin batzu proposatu eta bai edo ez ezko erantzumat eman behar zaio erabaki hori eta frustrazioa iniz sortzen du horrek. Daniel, unxomendi. Bai, e, behar da, untxau lehtu nola ze komisuniak e, aipatu dituzunak. E, Hordian, bai, biztan dena, e, aipatu duzuna e, plenarioan, hor, e, biztan dena, edabakiak e, boskatzen dira. Mainan, permanantean zen eta pasatzen ditugu bost sei oren, harere, e, plenario hortan. Hordian, badira gai e, hainitz, ez da bai da ere bada. Uh, permanentean badira uh, ere deliberuak pasatzen direnak puxkat zen uh, eta bestenez denak plen plenarioan uh, behargaitezke pasatu eta hor ez ez da posible. Bez jara uh, legiak du permitmetitu uh, hori eta ez duzu aipatu bad direla eta... Hortan, uh, gai guziak aipatzen dira biztandena, ordean biztandena, berda parte hartu, eta gu, ekzekutibuan giren uh, autetxe guziak, uh, gomitak baditugu, batzorde uh, edo komisio tematiko horieta joiteko. Zaila da biztandena, mainan bizkin trezergia da. Ni adibide konkreto bat hartuko dut. Asteuntan, joan iz, ni uh, laburantxako uh, komisio, komisio hortan, uh, uraren preziua zen. Eta biziki enterrezgarriazian, eh, ez da baida biziki aberatsa izan da. Eta hor nahi bauzu, hortan ziren eta hortan dira ere gauzak propusatzen. Eta hor zinez... Teknikalariak bai, bat ziren teknikalariak, zen eta elementu teknikoak berdira ekarri, maien geniean biztan dena, eta gai hori bizikit teknikoa da. Uztailan hartu ginuen erabaki bat, delibero bat, hor bainan baztertuz laburantxako gaiaz, zen eta hor biziki, biziki, berda, berda, biziki berda kasuin, zen eta berda ikertu hobekio, eta... Hor, eh, nahi bauzu, eh, ondoko, eh, ondoko deliberuan berdugu hori haipatu. Eta, eh, behaz komisio tematiko hortan, be zinez, bagintuen elementuak eztabaida da izan da, eta eztabaida da baida hori segituko da, baina zinez, hor, hitza baginen eta egia da, mareruski, ez ginela biziki, baina eh, Hor dira, gakoak egiten, eta da hor parte hartzen, bai gero teknikalariak, be hain zinatu erda lana zen, eta, e, e, eta espalimada gira lekean hor, beh, bai hutxiten dugu, eta ia da, berdara goxe izan, berdara jan izan. Aleinier, etzizte goxe? <risa> <risa> <risa> Aspaldetik goxe. <risa> Bena, beti hor, eta betzatzen dut, segitu berdela gauzak zaila barima dirare. Osten haipazen noen demokrazia, eran nuena, Justan dela, gauza guziak legalki egiten direra, ez da hortan uh, problemabrik. Instituzionek badira, marchandira, uh, ez da hortan problemabrik. Da, autetxien lekua instituzione horietan. Eta nola debatea zertzen den, eta nune zertzen den. Bon, nik pentsatzen dut, ez dela uh, uh, biltzarrorokorak edo Bilzar permanenteak permititzen debate hori. Soberagira eta gauzak hor, diadanik estudeteak izan dira, hor den hor pozizionatzen da alde, ez, abstenitu. Debateak izan behar lukete, bai komisionetan, eta hor bat dugu problema bat, ya? ez da anitz haute txitu aiten komisioneo horretarat. Zendako, zendako. Arrazoinak nik entzuten ditu, eta arrazoinak, bo, batzuk ere uh, lehazen dira erreski, demora behar baita, eta behar beha dela. Baina entzuten dutana da, eta poluetan berdin, eta ekzekutibuan berdin, zenta giru Uh, Leku oitan nik pentsatzen dut hor berdela izan debatea. Gue artian, kontradikzionek maien ganean ez ari, eta geho ikusi, pozizioneak, konfrontatu, obetu, uh, obetu doziara, eta autatu, eta eta, eta, eta gero, uh, uh, antzinatu, mayoritaria er, er, errespetatuz. Eta komisjonetan, eta poluetan, nik entzuten dut, bon, diaporamak uh, ikustan ditugu, uh, bon, hastapenean ditendira, batzu ditendira informazioen txeka, informazioena bada de batea eta trenkatzeko moldeak ez ditugu. Eta egzekutiboen ik pentsatzen dut, jo beharginukela gehiago de bate. eta puntu ja handientan eman e emanen dut etxeplu -e -e bat. Bu budgetta. Buta azken urtetan beti galdiiten dugu hor nola... Uh, Nola egiten den, eta ze postu, uh, uh, ala, ikusina iltugu, ze investitza handia handi atzu, hau taten ditugu, horrean, egikutu emantzi ikusten dugu. Masa handi bat, eta geho, masa hori, derdin kontxelu horok horriak. masa horretan, badira operazioak, eta putio loak, <laughs> baina ezikertiak, guertian, eta batzutan berda, hautoak egin berdira. Bena, hautoan egiteko, berda, debat, debatea ezari. Ordan hor, uh, usidut hono uh, berrikitan, lau eun milionetat ariatzen, lau, lau mila milionetat ariatzen gira. Metatzen ditugu enbezitza mendoak, trekatu gabe. Ordan serbitzuak, metatzen dituzte, denak importanta dira, mena mementoatez, e, e, e, eriko etxe atian bezala, autoak egin behar dira, denak ezpeite da itena. Eta nik beste bestetzen plubat, erteko uh, gero hori estela, Eh, eta nahikeria estera eta hori berdu nol aspait sortu eta guk sortuko du, haute txiak. Eh. Mintzatuz, uh, gauzak uh, emeki emeki inez, ekzekutuboak jaz, normalki, hoita bi aldiz bildu berginen. Sei edo zazpian ulatuak izan dira. Horten, hama iru bilkura izanen dira. Horten, hori lekubat izan berditake mintzatzeko konfrontatzeko, Eta hori, kipitzen ki, ki dugu. Hala. Eta nahi keri hori berdu guertian sortazi, komprentziazi, emeki-emeki, debate horiek, liku horiek dira antolatu izaiteko. Zendako ez da debaterik? Alenek dio ez dela debaterik. Ez dela nahi debaterik. Zendako ez? Zalare, Arraldi, eh, potolobata, ez da nahi debaterik. Nork ez du nahi, zendako ez? En uh, enetako, ez dela nahi debaterik... Uh. Dale, hendik eh, eta uh, antolakuntzan, hendik ekonomia lorra segitzen dut. Uh, Horbezala komisio batetan, uh, azken komisioan, uh, hidutan oita sei haute txibagida. Bos baginen juntan. Eta hendetako, zinez inportanta da. Gue, bai horrokorean, olertzia, uh, zer ikusmolde horrokor baden luralde osoan. Eta gero, hortaik zer ikasten halduzun, zerren eta hasten gira besten eksperientzietaik, ez dugu eta e, giauk eranen zer den beharrezko, eranen dugu, eta e, olako lur olako gauza egindute, etenetako, a, izaten alda, importantak gudetako ere. Guk batailatzen dugu momentuan, e, ezin ditugu lurak atxeman, e, alde bat eta e, enpresen atxikitzeko gure luradean, zedao juntetan eta hola Epe zinez luze bat hartzen du, uh, teknikalariak barira, ÖPFL e sarten da harttian eta denak desmartxaik egin eztieno, eta enpresa bat badakigu dut pentzu dut eta peeoia aipatukoi. delibero bat hartzen delaik enpresa batetan. Deliberoa segiran eta berda ez da eguki behar da ezta egki behar hiru lau urte berantegirara. eta enpresa bat muntatu nahi bali bad da eta guk badakigu zein portantzia baduen, alde batetak badakigu laborantzain arrangura zoinden e, somat galtzen ditugun, e, hoge jurtzez galdu ditugu bere honetan hiruta noita hamar e, etxalde, e, boste honetan hiruta noita hamar emplegu hoien gibelian zienak, eta hirumila hektarra, eta hirumila hektarra hoetan ez ditugu bostatxe maiten al, e, empre, edo, industrial heli batei edo enpresa buduei eh, iardokitzeko eta holako hoik, guretako keska gariak dira eta hor behar dugu egiazko lan egin eta hor, eh, nahi hau zu eh, hala, eta... erra nahi duzu, haute txek, ez direla bakotxarten engaiatzen ez dutela behar bezainbat bat agertzen gagartzen debateera lerratzeko, debatean lan egiteko Interesa bat dute hautetxiek eta anfet batira ez berdintasunak batzu or artean. egiadala burantsa batz ordea biziki ondu funtzionotzen dela, behar bad datuismorena ez dut parto hartutan. uste dut mendiaren gaia ere biziki landua dela autotxengaik goina badira ere batzuzorde batzu ekonomia bereziki Nun biltzen diren eh, Erabakiak hartu behar ditugu deliberuak jadanik egeszito didurarik urengo egi kontilurako e nahi du formalkibak egik biltzen dela egkunntselua einzin. Bizpairu egun lehenako, baina ez da gehiagotik baterik egitekorik edo hemendakinik proposatzekorik, ren hautatzeko den gaia, jadanik e, tubo horen hodiaren jodiaren barnean sarxtua da finantza mailan ere ardura gertatu zaigu e, bi hiru egun lehenako e, zergaain haina, hautatu eintzin, biltzea formalki behar behitzen baina ez da hor debaterik, edoan zer interes du hautetxiak joiteko hoktarat, behatzeko, eda ia e, erabaki prozesuan sartua den e, delibero de, de bat. Batzitzuk beraz mendiaren komisioan eramaten duzu? Bada ba hor debaterik? Ahuan, ikara erriungik horretzen du mendiko komisioak, eta bakite hauk, uh, azkena indugu ganden hastean, de... oita ginen. Eta berati autetxiak. Gaiak e, eremateko manerak, ez nik eremateko manerak, eh, baina hori korki ze maneletan erematen ere duen, badu ikararreko interesa gauzak ez da bada, bada, bada. Gaien gainean atatzen tulaik diru launtzak historio, badu liderren historioatik atea ia du, gizarte zibilares arrazi du. Guen komisionean, ez da erri elkarrokoa bakarrik, ogen eldudie badie elkarteak, eta gizarte zibilare behar da, eta autetxiak, eta den horokorki ez da bai da itendu guen gainean. Eta interes da jendia eldu da, eta han ematen duen bozak, nun behiti legalki estupodorek, estupodereik Baina ematen du boza, eta han ateatzen duena, gehiena ateatzen duena, hain zine presentatzen duen permanentian. De bistan dena, permanentian pasten da, hori nokoan, egun batez eta pastuko proietu bat ez dakit, baina badu lan batina komisioan. Eta hori bistan dena, garriria, eta jendiek segitzen du, azkarki. Eta COVID-a denborane, berdaipatu, pasatutu, mementu oa du sei urte, baina alako urte bitxibatzok pasatu egitu, ole, eh? etzen atretxo elkarretatziat, historio. Horgoan, oitane guk egia erran desogiditu ginen biskat, elkartu ginen, Ingintuen, egun erdiakasik pasten du. Eta jendia heldu da, me mantendiona, aiztian errandu da, aiztian aipatzeutenekin ados naiz. Beherdu zerbait gisa pentsatu, ondoko urten zat, ondoko belaun adentzat, nola behar lietaken, eksitu guen, nire konformen, ahontat ados naiz. Ez, ez da debati, ez du aski debateik. Piskatazten gailai dun pizarretan, interesgarriada. Interesgarriada, oita maz launetan. Badie, ez di oitamos izpitu, badie, irotono izpitu, bako txek parea beden bado, eta ikus moda de, desberdina badie, behargin nuke gehiu elkarretatu. Eta horrean dako, zait, argunt importanta dela, gerua ipentsatzia, huaiti gerua pentsatzia. Huaiti behar bat guk, biskata, elkarren tartiana, uh, elkar, elkartut errantu behargin nikek holako uh, gai, gehiu zerin, eh? zilatu, landu eta historioa. Balitake, argungutxida, exekutibuen elkarretatzia. Hoi bat jo, eta neetako, personalgi, sobra laburra denbora. Bergin duket denbora gehio. Daniel, urtsomendia dozira, horarik da exekutibua, main horrek orki? Bai, bai, exekutibuan bereziki egia da, eta ni parte hartzen dut, baina uste dut denek mea culpa eten aldugula, Ez dugu, ez dut txekulan nintzun, eta ni berne, ez dugu txekulan proposatu gai bat. Erranez, bon, euh, holako euh, ashtert euh, batez, euh, nahi ginuke, euh, ara gai hori, bakarrik gai hori euh, ara haipatu, oui. Eta, eta egia da, egia da, uh, ni arruntadoz niz, behar dugu pentsatu eta proposomenak egin gehiago ez da baida izan da dintzen. Eta guaztean ere eta enoen, goze izaitiak bat da, entereza, entereza bat da, haute txiek bat dute, Bainan, egia da, behar dela, biziki denbora, biziki denbora, bilakatia da, uh, politika bilakatia da, eta biztan dena, maila hortan, ainiz gai badira dira, denak enterezgarria dira eta uh, wai, a, denbora hartzen du, eta uh, denek ez dute uh, denborarik, uh, libratzeko uh, ba egunaz, uh, ba gauaz, uh, hanbeste bilkura uh, segitzeko, horre bada uh, haute txaren estatu mm. uh, gogoeta hori, ez da bakarrik gure, gure lugaldetan. Mainan, ara, hori da uh, berda denbora. Hale, Iriar? Uh, denbora berda eta metodoa, yeah. azpi maratia izan da, meto, metodoa. Nik bi bi proposamen identi eginen ditut bon. Jadanik, nik egin ditut exécutive euh, bon. Budgetari buruz euh, egin dut son so bat proposamen. Bainan bon, zgidar riazena hala gausen uh, trin ka zert, esteko ez da proposatzen. Men egin nahi dutan uh, proposamena da exécutive bon gausa strategikoa ki kochi ber ditu. Sa strategikoa. Eta gausa strategiko da e proiektua, rico Nik uh, ara, zertaz ubarzen gira. Hor, uh, uh, oita, oita hiru urtez, uh, jota noi mila jende jendira uh, eskoregirat bizitzet. Uh, uh, Kasik uh, bi uh, hiri handi uh, uh, kokatu dira, eta nun kokatu dira horiek, kokatu dira be kostaldean. Eguneko latanoita hamarrak, koktu dira hoita lau edo hogeita zazpi uh, egioitan eh? litorgal eta jesu litogal deitzen dienetan. Eta, eta, eta ondorioa ba zer da, epe ondorioa ba, da komerzioak orgezaagi behar direra, enpresako orgeizagi behar direra, animazioak orgeizagi behar direra, xebitsuak orezaagi behar, behar direra eta denak horur kokatzen direra eta azkenean egiten dugula ez du dugu guk egiten baan atrabitateak. Aktrab... Ez, ez, ez dakin nola erramert. Atraktibitate. Atraktibitate, eh, hori untserzen un dozu. Horrek du egiten gure politika. Eta hori aldatu behar dugu. Ez du horrek egin behar goi politika. Guk egin behar dugu. Eta, eta hori konsta hortan ados bagida eta berriz uh, horrekatu behar barimadu eta uh, jendeak barnek aldeat uh, bizitzeat uh, ere man lehenik erriek behar dute, uh, Onartu, untsaik guxi, lantegiak eman behar dira, xerbitxoguziak eman behar dira, garaioak eman behar dira, horrek eran nahi du, budjeta handiak ere eman behar ditugura. Horri nahi badu. Meta, eta debate hori pentsatzen dut, ez eh? kotean eta badira holako debateak. Han eh? iziendek parte hartzen dute, mena ekzekutiboan ez, ez dugu. Eta dut, ekzekutiboan, izan behar duela du, du hori. Adox edo ez adox, proposamenak sortuko dira, eta hori kabata rapatuko duguz, behinan hori sortu behar da. Lemiziko uh, proposamena. Ekzekutiboa bizi azteko. Bigarren proposamena poluetan. Berrikitan, bon, ikusiz, uh, haute txiek, erten zutela, bon, uh, bon, uh, erriat gargorekin urhuntzen gire da, eta erri eta ikurruntzen, atzeman dugun, uh, Soluziona zen didua emaitea herri proiektuen haintzina uh, hazteko. Hora, den bistan dena, dena konten gira, dena kozapez gira, dena kolakzen dugu, bai, hamar milun baginuen, ogoi, ogoi mina. mina. nik pentsatzen dut, hori herri elkarguak internal duela herrien lomzeko, mena metoduan atletik nik pentsatzen dut, gauzaberaiteen alguinara, hamar milun, txiki, hori poluetan ezari. Eta poloko autetxeak elgarrekin proiektu bat egin bere, bere enz, eh, eskualdein dako eta ezberen erriain dako. Hala bi, bi, uh, bi metoda eta metoda horiek sutik ezagriz autetxeak lehenik dira. Eta beste begi bat ez ikusat dituzte gauzak eta eta, eta elgarrekin aintzinatzen dira, Eta nik pentsatzen du posibil dela. Hale nire arteke bota digu beraz e, pilota eta helduko diot horri barnekalde kostalde eta zure proposamenari eta behar bada barnekaldeko haute txiri alde ginen dizuet. Barnekaldeak, barnekaldeak erritarrek nahi haute dute, alere proposatu duen, nola erran, no, proposamen hori erran amaita, zendako jendea ez da gio barnekaldera joaiten, industria, aspigitura, e, garraioa, komertzioa hori posibili da jendeak bareko jendeek nahi dute hori posibili ikusten dute badute naikeri hori posibili da hori edo da kostaldetik egiten den naikeri bat.eta da orokortzen dut. Um, Google bat egin di hau uh, uh, partai denu elkartete batetan oda za dena eta... hor uh, Empresa, buruta eta ehun eta bero eta hamarparta ere egituk elkarte hortan. Memento batez, zian gogozkatzea e, ze lekudu horak elkarte batek ze ahaldu. Indar, indar bat gogozkatzeko nahi baduk gure ekonomiaz. Eta hor, gaintitu ginean e, gaiza bat, zian erraitea e, hautetxiak lotzen ahalditugu beste manedaz elkarte horretan. Beste tokioat eta atximaiten ahaldu gu hientako gehi formakuntzaz arduratzen dien e, liceo eta itzuliko e, strukturak erakaskuntzan, gehi animazioaz arduratzen dien eta taldeak. Eta hor, eraitia, e, denak elgarrikin indarguziak hor ditu itzulian, bai haute bai enpresabudu eta hola, zena idugu gude lur Eta hortik teka teda proiektua bezala, hala zen liceoa aizen eta indargaltzen... zen, e, Formakuntza Aldatzonaldi tuia, e, proiektu onduan ezartzea eta haiko teknologia berri her lotoa, e, territorio da industria lotoa, lotsez berdemboran estia ezartzea eta e, bermatzeko formakuntza aldetik eta hor lan zinez in tres garria agertu du eta hautesiar presentatu dia una ibadu polo go gausetan eta agertzen duk gei nauzi bezala Lugalde haintako, eta hoi, desmartza zinez interesentatxe maiten ginean uh, alde horretak. Hainzin aztia eta konkretoki gauzen, haintzin, eta lekuan ezartia, hoi beste sail bat. Hainitzen eh, zuten den kritika bada irigeno elkargo bilkuretan da, osoko plenuetan da, uh, barnekalde kostalde, zentralismoa itza entzun da uh, ez hoteden behar beste inbertzio jiten barnekaldera, eta horreka Estela gordetzen. Nik, nik uste dut hipereskolegiak e, azken amarkadaan uh, uh, asteko desoreka hori indaktuz joan dela eta horta sofritzen dura Erten ziren, barnek aldeak nahi otetitia aktivitate edo biztan legeiago. Biztan da nahi dituela eta otetxik gehienen nahi dituz zeren e, egietako eskolaak, egietako zerbitzu publikoak eta behar hori edutuak dira. E, biztanle gero eta gutiago balima dira, xiburuan e, jargok egandoen bezala, bosteun biztanle gutiago amagurtez, horrek e, ahultzen ditu lugaldeak, ahultzen ditu egriak, hautzen ditu gaitasunak. Beraz, baita dira, baina horiek sortzen dira, nahikunde politiko baten ondorioz. E, eta bereziki, azpiegiturak, lantegi eskainiak zaizkien e, lur eremuak, e, horien inguruan nisaiteen aldiren txerbitzuak, eta azpiegiturak aipatzen ditut, talarik adibidez telekomunikazioak, eta bar, e, nik e, heletan adibidez ez dut horreindikan e, telefono sare emankorik e, Eta nola kudeatzen aldira, hamarka ehunka lankide, ez derarik telefonarik ere sardiri e, loturarik. Eta hor, bada, lehentasun istorio bat. E, Azken urte hauetan, uste dut erielkargoaren akats nagusinetariko bat hori izan dela e, investiziamendu gehienak, e, gehienik faborizietuak ziren lugaldeetan kokatuak izan dilela, eta ez aski e, barnekaldean baitakigu gainela politika publikoak duela erakartzen e, iniziatiba haren ondorioz. Gehitzen dut elementu bat, e, Daniel, e, dezentralizazioa behar beste eginada, burutua da, behar da gehiago, edo aski da egiten denarekin, zer eginda urraz bat dezentralizazio bide hortan? Hordean, e, ni eren ezake, importantan dena da, e, tokietan ikusten dena, agertzen dena. Eta ni arun, e, bat egiten dut erenai izan denarekin, barnek aldean, dena, oreka hori berdugula lortu, Usten bali mauzu lujalde bat, politika igabe, segertatuko da, denak plantatuko da, itxasua ina, bazterian, hara? xerbitzuak jani zain da, e ekonomia, xerbitzuko ekonomia bat da, bakarik bakarrik, eta gero, e basamortu bat bilakatzen da, barnekaldia. Eta gure helburua da, politika horiek alderantziz ekar dezaten, beaz, xerbitzua barnekaldian, Eta biztan dena, ez da urte batetik bestera, e, gastiagira uste dut, e, instituzio hori gaztia da, baina azpimaratu nahi nuzke halere, ergana izan dena, investizamendiak, horre bat ditugu imaitzak, hor dian, ono disaitzekoak zen eta barra da ono hortanginen, baina e, barnek aldean ikusten dugu halere, errez eta guti ekartzen dugula, biztan dena, biztan le gutio izanez, hori ba, matematikoa da, e, biztan dena, baina investizamendiak eginak izan direla, Eta eginen direla ere. Bada uh, plano behaz uh, urte, uh, urteko planoak uh, agertzen direnak. Eta hor uh, ez dut Ioldi-Oztibarriak ipatuko, behar behar garazi behigurin be, hoitasei miliun euro, ara, mandata horretan, uh, lekean ezariak izain dira. Hor dian, biztan dena, difentzia iten du, gure lur aldean uh, uh, langile edo lantegi zonaldeak blokatia ziren, etziren egiten hau. Orain bada baino, isarin ateatzen ari dena, horrean uh, ikusten duzu, ergane e, baita, lana hor izanen dela. Horre ere jendia lanian nahiko dira, eta, eta abar, serbitxoak izanen dira, Sibiruan nahi petzen ginuen, denboa laburrez, uh, bi uh, osagarri uh, etxeak, uh, eraikak izan dira, ez da guti, ez da guti. Leheno, soma demoa emaiten gineen olako gauzak egiteko. Ordean, nik, en izadoz ereiteko estela investizamendiak egiten barnek aldean, ez aski fite behar ba, mainan hastapenetik ereiten dut elkartasun bat badela, As, uh, hasi gine laik, diela sei urte, ikusten ginen hiru baleak socioekonomikoki uh, zaitasunetan ziela, banka aldude urepele, ergarrai, siberoa eta hostibarre. Hor, ikusten dugu, baditu gutreznak entxa, lekian dira, biztandera, ez sekulan askifite, ez sekulan askiguntza, bainan uh, bidean uh, goaz, eta uh, adibidez etxe bizitzak aipatzen ditugulaik, PLUI hori teknikoa da, baina urbanismoa uh, riburuz, sekulanez ginen, hanbeste haintzinatuak, eta hanbeste elgarrikin uh, lanean, uh, lanean ari, eta hori guziak, beren frutoak ekarriko dituzte, bainan urte batetik bestela ez da irauza izaiten lan. Batik, laman. Bai, horan, uh, denak interesgarriete, denentan baut uh, ikus molde bat, horan, hasi gonaiz, uh, uh, ipar eskualegiaz e, gauz bat ikuste uh, ikusteutena, nik ez dutena onesten, Onestentu eta horretan ikusten da importantalitakela exektu gitu betik uh, asita, ez idun, da bada esatia, zen haidun, ipar eskualegia da etxe hondi bat, ez ga, on oinbertze jende, una, hemen, egezi ditzeko. Frantzes gobernuak iten bari matu delako amena jomanta puñetakeri indezana, bado aski ere muik. Zetako beute denek hemen kokatu. Hemen badu, guen hortasuna guen hizkuntza, haren inguruan denak itentu, harek ekerkidu guen hortasuna, guen berezitasuna. Eta pitiaka pitiaka, eta pitiaka urratxa onditan, Iten. itentun, izkuntza inguruan itentun, guen hortasunen itentun, languziak aistiko bi basoak ertzen dutzu. Ba ernoa eta ba ura. Eta bakizu zei gein, baso azkenean Basoar gura no, bilatuuko da. Eta behar egin nuke guk askin notasun heateko ados baitu bertu egeszi bittu je diak. inbattian bada eremua, bada eesurtsa ura nola bertu urzikinak tra tra tratatu e, ho denak etxe baten eremuak. Dolab... gero ude eta gero eko ekonomia mailan bada lan bat gotoga eramakide dena beste eh, ezeta askifitekin enttzute OPI bizstandana ez dueela sare egta bene onien toolatzen da areere. Uh... Imaginaz, azusarea baginukta Baita ikan Oktako, oktako naiz beldurtua Baino, bon e, Baino, ateatzen da, frango buliki Eta, oi, oi bada Zinez haida, erri elkergoa Baino, bada gauzua berkodena begitan atxiki Eta zinez, eta fite landu Naibadu ekonomia atxiki guen ere mutan Sibiruan barne eh? uh, Ekonomiko zera, Zelaioi lur Lur lanoi gematentu unak, xaltzentu Partikularai, edo impresei Eta hoik huaiko egunean aiga berriz, kostabazterian azteko, berriz erielkaruak erosten, erosten, zer nahi presiotan, jakinik, publikuak inak zituela. Eta ez zela inak, eren nahi du, ahontapal, horren behar da hor, jabetasun horren gainean, lanbater eman, mehez aluki, bertzela berrin etur eka gu baitu, gu eta ikurbil, eh, saltzeko amaten duzte, bistan denak, nahi dute saldu, baina ze presiotan, Orguna, hauniz, hauniz enpresa ez dut hartzen ala. Nola mugatzen alduko kampotik jendeak nahi duenen ona honetore bizitzerat? Elkarrekin ninen du, ez dakit eh? Zuke bauzu zua ideia saura eski, behin obakizu. Ja, Etxe hau, ez dela, ez dela, ez da eskia denak kokatzeko, ez da posile. Ez da posile. Eta gero gure desafio handi bat izango da, bende horren integratzia gure noxtasunari. Baitiak egin duzu. Baitiak egin eta Biteka? bereziki hizkuntza politikak ere hori e, gain hartu beharko du. Jakinez, ez duingurua francesko ostuzioaren arabera oso txarra daukagula. Eh. Baina hori ere uste dut izkuntzaaren bidez eta lugalde honen noxtasunaren transmisioaren gako bat dela. E, jende horien egizebitzea eta eskalduntzea azken finean. Hale. Eh, Gehitu nahinean, bon, proposamenak egin ditut, mena, uh, batzitxek errandian bezala, lehenik uh, adostu bergira konzta zertangien. Zertangien. Eh, Ostean errandut, uh, jut, jutan, jutan, jutan mila jende, ogo jortez. Eta hori guziak ko, kostan lehan. Ni jondene gunean, eta kasik, guai, asteguziz, iriburutik, lehenik, iriburutik, otruta joiteko behar dut mugerretik pasatu, ametson du kokatu da. Jondene gunean, osteunean, Eta astert eta ostern guziz hori da, meñonean txin 2 kilometra txin eta autoak le ro bezala, ro bide bidebasterian, gero mierritza harriatzian bi kilometra txin, ja la negresse, 2 kilometra txin autoak le ro Eta hala, eta kosta hori egin berduko ezduko hola eh uh, hon dago hitzenal. Horta hortako nuena Proposamena egin eta mena behar dugu helgerirrikin inkusi ze nahi dun eta nola antolatu, mena hori usten bar badua tribitateak egenbari badu bere bidia mm. estofatuko dira, estofatuko eta fite gauzak bizikifite joiten dira, jende nahi dute bizi eskoalegian eta itsasaz bat zerian. Beste lekietean ere eh? Be ber dira. Lehenik adosstu konstaurtan eta gero proposamenak egin helkin. Euskal Herrigun elkargoaz harigira menzolazean eh, main inguruan bosta autetxin Daniel Ortso Mendi, Alek Herriar, Peio Etxeloku Batxit Labok eta Janzak Etxiberi Llargo Naigunuke puntu berri bat zartu da Euskal elkargoaren kompetentziak, beraz, hartu ditu kompetentzia eman zeskion guztiak o altzituen guztiak hartu ditu mobilitatea, ondakinen kudeak eta mendia lurralde koesioa, transizio ekologikoa, ekonomia, ura, izkuntz politika, lurralde estrategia, bizitegiak, eta mugaz politikak. Bada, zozik hauek finantziatzeko uh, Azken osoko plenarioan zerregak legarrak eh, emendatzea deliberatu zen, kontuek emaiten ote dute honek atxiki dezan. Hale iriak? Uh. Nik pentsatzen dut, uh, bon, lehenik uh, politika handan abat hartu dugula. Eta horren egiteko, uh, jadanik askilan badugula. Ja? Eta horiek, sutik uh, ezari, uh, fiskalitate hor da emandatu dugu. Baina, uh, hain zina jo, joan nahi ginen, batzuk kontrabozkatu dute, bestek uh, uh, alde, mena denak ados ziren pentsatzen dut, aintzina joiteko, eta politika horien uh, azkartzeko, eta hortako berda, berdira alak. Alak nun dira, errialkargoan, errietan ere, eta gero mail batzuetan zuetan menturaz, falta ditugu, eta nik pentsatzen dut, falta ditugula, eh? uh, bainan ez dira denak hartu eh, artu behar, bestenez, denak artuz, ineduriko, ere gauzak uh, geizki ginen ditugu. Bainan, uh, Uh, pentsatzen dut uh, lenik uh, iskuntsa ostiena uh, aipatu du, du duna por eh uh, uh, bat chuti k esarri berdu bai eskuaren alde basko, kasko kaskonai alde eta ber berdi, berditugu halak eta hori uh, bon ep hor da mena erialkarguak er, pentsatzen dut hein, hori uh, osoki hein, kudeatu ber uh, dola eta Eta eta helburuak, finkatu. Eh, helburuak finkatu. Eh, eh debatea kisan dira eta helburuaren dorzeko berko berko ditugu al ke yo. Genegires konpolitikan Kon, kompetentziak eta eta eta ahalak. Eh, uh, gero garraioetan. Ordian uh, garraio kolektiboa kontumuchak baditugu, baina nik pencatzen dut berdugula por toi bai uh, treinbideak ere horiek uh, uh, koordinatu, horiek eh? horiek guziak egiten baitute uh, uh, lur anturak onza. Eta horre, bistan dena, esola xaliak dira, departamendeikin, esk akitaneko eskualderikin, ez dira ximpleak uh, izanen. Mina gauzak untxakude eta lur politika bat sendo eta skar bat eh, debatiai, izanez, horiek jore, berditugu Uh, uh, gure uh, gure uh, geratu eta nik ustet dut horiek dira helburu uh, uh, uh, prisatienak. Daniel Ozomendi hartu behar dira konpetentzia berriak eta horiek nola fintzeatu daitezke? Mondeia uh, eskumenei du konpetenttzan eztaba da bukatua da. Bi .000 hoitabian bukatu ginuen hori. Ebeita ba baziren bi ikusperi moldeak baziren zubeitzu egiten zutena gutxi, Eskumen hartzen ditugu eta elemaiten ditugu, eta bestiak utzi, erena baita xerbitxuko kompetentzia horiek utzi, enan gubernek aldean behar ditugu horiek. Eta baziren bestiak, e, ara, ereiten zutenek, be, ara, autatu ditugun e, eskumen horiek, beharrezkoak ditugu zen eta eskualirikoak e, dira, Laborantxa segiten duzu, beharrezkoa da. Mendia segiten duzu, beharrezkoa da. Ara, eskumen horiek etziren obliateak, eh, ados. Eta hartu gintuen, eta bi mila horretak uh, bian, finantzataz erga paktua boskatu dugu laik, hor trenkatu dugu, ez da, da hori. Ez, ez gira berriz etorriko utziko uh, kompetentziak zen, eta kompetentziak guzten balima ba, dira. bakizu no noa joen diren, herringain izan dira. Eta hori autatu ginoen, ez izaitiak. Kaldera, berriak hartu behar dira? Alenek ziomezela? Hordian, alenek, ez du egiten berriak berdiela izan. Azkartu behar ditugula ditugunak. Hori ez da berdin. Eta argunta doz niz behar adekin. Eta hori nola egin. Ez ahantz, hirigune elkargoa. Bimena hamazazpian. Etzen nahi ginoen trezda. Eh? Lurande kolektibi, eh, kolektibitate bat nahi ginoen. Zertarako, ukaiteko, ba... Eskumenak, guai, haipatzen ditugun eskumenak, bainan ahalak ere, jortan dakakoa, jortan zira, uh, hasta peinan peiok errandu, instituzio berri horikilan, guai, uh, ez dira, ez da behitak egiten, eskualeri, eri gabe, uh, eskuali, iparalearekin egiten dira Hori lortu dugu, baina uh, ahaletan behar dugu beste fase batean jarri, behaz ados uste dut e, e, mai e, inguru hontan, behar dugula urgunak goioan, bai, hortako behar dira, eskumen horiek ez partekatiak izan, baina gure gain izan eta hortan, trezna hori, hirik gune, elkar guko hori, ez da aski horren egiteko. Sosa, peio nondik ateratzen da hori finantzatzeko. Egia da, gaurko e, franxez sisteman hartzen algin duen kompetentzia guziak hartu ditugula. Bere mugatasun sun guziekin, zeren zerren sistema sistema da manera huntan, e, kompetentzia hainitz partekatua dira beste egitura batzuekin, bako bere hitza e, ukandezean emaiteko, bere sos partea, eta horrek ere ahultzen du biziki tokian tokiko, behar diren politikak edo behar diren ekintzak. E, eta segur da dugun egitura, etzela amesten ginuen egitura. Hala ere, gauza mugatu hortan nola gauza hobetzena dituzke. Nik eh, bi, bi fase edo bi ekintza ikusten ditut, alde batetik eta hori lantegi mondutik segurazki etortzen ba inaiz, ez dut aski ikusten evaluazio, evaluazio kulturarik edo evaluazio politikarik. Ez dugu sekulan harra ikusten zer emaitza eman dituen, zer ere bakiek, eta nun ze e, diru e, xahutze izan den, ze diru nola obek, obekia go izken. Iduritzen zait egitura gehiagi zentralizatu horrek e, administratiboki eta funtzionamendu gastuetan gaztu gehiegi sortzen daizkigu da, eta beraz horrek kentzen dizkigu e, investizamendu edo politikoeri itzuriak dituzken, diru... E, posibilitate batzu. Eta bigarren gauza, hala ere, e, Danielaika epatudu e, boskatura izan den finantza eta zerga ituna, e, itun horrek desuoreka bat e, atxiki du, edo indartu du, ezen hiri handietan nun serbitzu batzu hirriek zituzten atxikitzen E, herri elkarkoak dirua emaiten die, aldiz barnekaldean erriak tipiek direnez xirbitxua iniz, amankomunki ez ariak izanatzi den diadanik erri sortu entzin, eta hor herriek berriz emaiten dute e, e, diru saskia e, amankomunean. Eta hor badaseku dazki, e, diru mailetik edo finantza mailetik herria aberratz eta erri handien eta erritipien arteko ebalozio bat egiteko, horeka hobikiago bat lortzeko. Zaran, adibidez, hori ikusten duzu eh, zioena, oreka bat egin beharreko mikorreko. Gu, gu ez ga egitikitan ematen al, eh, 2006 laun baga, eh, oa, izura eta badie aldian aldean egitikiokoak, emain dute ben, ben ikus moldea. Eh, guk guk zeuradena, jendeko buruagei denak, ikusi du eh, azken eksekutibuan, izten dena, dirua una atzatzen dena iosaak geldiudienak kotabastegetik elu die jendekouruu gehiena on da ohiez du bukatzen. da osotasuna hortan du lana iteko, eta alhalbezinunggi parteikatzea. gero e ekonomia mailan biztan dena importanta dela. eta ez da begitze gestuuz gain ikuste duzu den uh, xedia mundundako xeria da laurden batez uzu bizi lanin eta denak gratuzu atxoan Eztu ez maulek hasi beharko ametxetan, baioratizmuko bilduko dara, Obedu behuruaz okupatu, bentsokoan, eta muntatu lanekon banerak, eta historioa, eta nola ez galdu, eta nola atxik begazteria, eh? nola atxik begazteria. Ibitzen zait guk, guen, uh, guen uh, lanik ahondiena, eskoalegi nuntan duela, nola behartun atxiki guen gaztiak. Ba lanain partetik eta bizitzain gainetik. Eta handiko iti, eraikikotu gauza interesgahiak, zeureski. Zainzak, txiberri? Bai, da, eta e, nik koordinazioa behar da denen artean. Zume taldiz, haigida, e, elgarren onduan, taldiak haigida lanian. Eta partai detza hoi, e, e, gure luraldetan, oartzeniz, e, garaioak bezala, zinez importanta dela, eta ekonomia munduari mon, behar ditaikela lotu. Bara izatekila, bon, aharxidugu gozkabat pisgat, uh, beti odazenbidez eta uh, poloko uh, haute txekin, nola urbildu eta garaioak lekuan ezarten bat ditugu, uh, enpresen tenoder nola uh, urbiltzen diren edo lotuak diren uh, Ez da erraitea, uh, bai, ahunakak egiten ditugu bai eta atarratzen hartian, baina gehitzen ahaldugia garaio beste sistema bat, nahi bada, uh, Polo alde barnean, jobekik zerbitzatzeko eta habokin baten ekarteko langileari eta enpreser, edo olako gauzak nik uste zinez importanta dira, eta uh, sobera elgarren uh, uh, talde bakotxak egiten du bere lana, bena ez da, ez da tran, uh, transversalitateik. Ni Merkatal Gambarako presidente ordea naiz, eta... Zinez sofritzen dugu koordinazio faltaz eta elkarlan faltaz irigune iri elkargoarekin. Merkaltak elganbarako aremana oso da eta zentsu hortan ekonomian munduaren eta antiki munduen abotsa ez da aski behatua izan. Beste txemplu bat garreroia epatzen baitugu, e, zerga berri bat bozkatu izan zen eta barnek aldeak ama bi urtez e, pagatua edo edatua izan behartzen zerga bat, bi edo ilau urtelen buruan obikio erran Inposatua izan zaie, e, ni bezalako lantegi lan bat lanpostu bat eta erdiren gaztua errepresentatzen du gaztorek urtean. Ez dut sekuran ikusi, autobus bat e, eletatik edo gure ordutegietatik lotua dena pasatzen. Ergan nahi du, pagatu ditugula, serbitzu batzu, beste lujalde bat zuen zat. Eta hor, zinez, bada, erretzen zuena jargok, e, mundu ezberdinen arteko elkar lan baten martxena ezartzeko beharra. Bai, ni nahi nuke, pizkatzu zen du, lehenik <laughs> finanzatza zerga paktuaren edo hitunaren haipatia uh, izan baita, uh, hori zer edo hori zer da, zer uh, da, eren nahi du, uh, eskumen bat, ez palimada, eskualeri osuan edatzen, ara, guai posibilitatea bada, siaz adibidez xerbitxu, ara, uh, apailu adibidez uh, ekartzeko xerbitxu hori biziki importanta da uh, jenden zat, uh, adibide konkretoa hartzen dut, Eta horren, uh, horren uh, fi, finanzatzeko, uh, ara, beharre, kompetentzia hori edo eskumen hori uh, atxiki ginoen, eh? uh, hori uh, azpin tzeko. Eta, paktuari buruz, adibidez, hartuko ditugu hauzaindegiak, erena idu hauzaindegi berri bat iten balima da, eta lehen adibidea da, uh, banka uh, urrepele eta den balean, hor, eraikitzen da uh, ara, hauzaindegi berri bat, eta hor, Eta hori diru ahalen arabera da, eh, hori berda, azpimagatu, parte bat finanzatzen dute herriek eta gainatekoa eh, herri elkartua. Eh, hori da, eh, paktua ituna, behaz, eh, ni hor uste dut itun horrek parte hartzen duela puskat elkartasun, haipatzen nuen elkartasun, horretan, erenaibaita erena herrien arabera, parte hartuko ute proiektu hmm. batzuta eta ahal hori, posibilitate hori izanen da, hedatzeko edatzeko. Bistandena e, hobetzen aldira gauzak eta abar, baina hori da e, itunaren, e, itunaren spinetspeak. Spin ja, ja. hmm. Doidoia do, do, nahi noen beste hori bat eman garaioen aldetik. E, duela bizpairu urte egin ginoen eta justoki zer ga... Zerga enpreser ezarten nuen eta ehuneko bik horoi eh, egiten zuen, xubedotik, kalkulak egin gintuen, milioi ba joaiten zen urte do. Milioi bat garaioen dako bakarrik. Eta enpresabuduak, bero eta hamar ginen, eta hor, eraitia, ziki belapen badugu horrekin zer, arrabiltzen dugu, ez dute dutela parte hartu nahi, nahi baduk, elkarlan hortan, eta ez diat hortan, hala, parte, parte katziak eta badidela beste, ena. hor gogozkatze gaitza izan zian, eta hori nuk, eta batzari txara eginik izan zian, a, a, a, erri elkarkoko, hor deskarin hausier, eta hor, a, enpresek egiazki hunkitzen zian, zerren eta gu gure, gure lurraldean, zera arrabiltzen dugu, enpresa buru bezala, eta ekonomia memento batez, kasi utopiko gehi bat bezala bilakatzen duk erraiten di, ba, empresaburuek badie merdene eta hola eta hoi aipatzen dara ipoluetan eta beti pixka bat uh, zailtasunak baditea holako gaizena intzinazteko edo le, mainean gainean zarteko. Naikunuko zola zaldinekarri, aleneak, alenean iriartek, lehen haipatudun gai bat da izkunz politikarena, mentoontan inkesta sozio badugu, Badugu ere e, Euskal Konfederazioak egin duen deia darra, erranez e, Euskaldunak galtzen ari gira, hamentu enten euneko gira Euskaldunak, eta argi da euneko amazazpira jisteko arriskoa dagoela ondoko urtetan, hori diote e, datuek. Zer egin behar da, hori raiten den, euneko hogei tamar hortara berriro Euskaldun kopuru hemen datzeko, zen eurrik. Konkretu, hartu beharko luke Euskal Elkargoak, izkunz politikari buruz, edo Eperi zer neurri hartu arazi beharko lioke Euskal Elkargotik? Nona ikusten duzuek egai hori? Halen, zurlin izbat egin baitu zuhurtaz? Uh, bai, uh, ber, nik eupen uh, uh, uh, parte hartzen dut, eta ordean hor uh, entzun ditut zenbaki uh, horiek eta harri bon, gariak dira uneko hoita hamarretatera harriatzen gure uh, lengoialan jerean uh, dela, eta eta gostean uh, oean aipatzen nuen ozon bat jende sarzen zen uh, uh, gusiz illuira ilruira eskogiat mena horrek urte, gu, urte guziz. Menna horrek beste realitateaat gordetzen du. Uh, e Realitatea da hamar mila jende sarzen dela eta hementik eta gazteria ere zazpi mila joitet. Eta hori eguziek, bon, ez dute, eh, eskora, eh, gure kultura, utzen, batzu Bainan, eh, ez hau zen, dira. Baina ez badugu hm, ahalik ezar zen. Eh? Eta hor ahalak nahik edia partikatu. Eta hm? eguzien artean, nahik edia hori partikatu. Eta gero ahalak ezarri. Mm. Eh, da, Eztakit nik zombat eman behar mena eskora ez da gero ez da familietan, familietan, familietan bakar batzutan, eh? Uh, ikasiko da eskora mena uh, kostaleguzean eskoletan da ikasiko eta ez badu ahalik hor ezarzen eskora eh? eskora eh, eh, eh, ikasteko eta gori erreal eh, karkoak berdu uh, kudeatu eta guai hartu uh, ezarzen Aniz, gauze, aniz uh, animazione egiten du, du, dugu, sensibilizazionea egiten dugu. Baina nik pentsatzen dut eskoletan berdela ber, berde jakatu eta hor uh, diru ezari. Diru ezari eran nahi du eskola publiko guzietan, adibidez, inmertzioa izan dadin, derrigoreskoa eskola publiko guzietan? Bai, gauzak haintziratzen nahi dira, ni eh, ahitzen izare, uh, hor, emendezan eh, uh, B. Milafranken, uh, dira de somaiturte debat ebat izan ginoen, eta orai uh, bi eskola bai uh, publikoak eta bai uh, eta privatuak pri prez dira uh, imerxio datu uh, paxatzeko. Hala, ordean, uh, hala, berri honak nik publikoa publikoak jenderk uh, prez dira da. Gero, hostean, uh, uh, epatzenzen ebaluak eta politika guzietan ebaluak eta e e egin behar da. Helburuada, gure helburuada, barimada, eguneko oitamaretat, helzia uh, gure eskua dain atxikitzeko, Berdu hori, gero, hortegusiz nortu nola intzinatzen gian edo nola ezgian gian aintzinatzen eta, eta ze egin berdu dugun. Lipentsatzen dut, hori metodoa ipatzen nuelaik, ere, metodoa da lanean elgarrikin hartzeko debatea, kontradikzionek, erabakiak, eta gio ebaloketan. E, e, e, e, e. Pio Txiliku, euskararen gaia... Uh gai zentralitatean edo politikako gai zentralitate batera pasatzen alako da hie zondo kurtetan ikusten duzu badela naikerri hori autetzialdetik elkargoaren aldetik ekartzeko erdigunera azken 3 e, urte hauetan ehean idul DRD unitan ez duten ditu euskararen gaia lehentasunetan zela estudio sexu linguistika atera berria da eta hor erakusten du zelanieganden hiltzorian dela gure gure hizkuntza eta Uste dut, maiaaren inguruan denak ados izanen girela, izan erraiteko eh, eskukaldi azkar bat eman behar diogola eta lagri aldi gune batean girela. Nik bi propositzen amen edo eh, e eginez azke bat simbolikoa, zerren uste dut, haipatu dugu eta egia da transmisioaren tematika garantzitsua dela eh, eskoletan, ikastoletan, eskola publikoetan, eskola privato-katoliko-klasikoetan eta morgiltze sistemak denetan eh, zabaltzea ahalbezain eta azkarren. Baina nire Euskal erabilpena espazio publikoetan. Eta hori uste dut, badira hobekuntza programak, proposatuak direlak, direnak herriai, eh, horiek biderkatu behar dira. Gaur egun ez dira... Askieginak segurazki segura azki finantza mailan ere indag bat izaiten alda, eta eta errikipi batzuetan non finantzak oso mugiztuak diren, ez da baita ezpatak oza erretxa e, indag tipiori ere egitea Euskarren alde, eta hor, segura erri elkarkoak baita beste egiturek, izan daena Akitaniako eskualdea, ego aldeko jaularitzak ere maiten du bere indaga, departamenduak, estaduak, biderkatu behar ditugu, horrein arte, EEPari emanak izan diren heinak, eh, zenba du hamar urte edo, uste dut, hamar urte hein berean angirela, biztan legoa joatzen da. Eta beste goza bat goa da ere, baina uste dut, biziki importantea dela, e, eman kizuna entzine pertengin nuen, uste dut, e, beleziki Bretainako erialde kontseiluan, e, Bretainak mintzatzena dela, e, simpleki eta itzultze sistema ofizialak bat direla eta horiek onartuak direla, uste dut, gure bilkuretan, hori, e, generalizatu behar koritaik ere Era, eh, azer mantatuak diren itzut zaile batzu eginez uste dut franxez legea dela eta erakusten dela ere gu haute txia euskaldunok eh, zer garantzia emeiten digun gure izkuntzari erabiliz anormaltasun osoz Daniel Hortzomendi, euneko oitamar hortara eltzeko ze politika publiko askar beharko irateke maingainan jare zure ustez? Bon, hor, bada haipate izan da, eh? eskual erakunde publikoa izkuntza politika uh, ara, ahalak uh, Bider katzeko uh, uh, beharrak, horiek uh, guziak ados. Eta, uh, bon, uste dut, eh, hor, lan bat ere mana izan dela, gehiago ahal ezartzen balimada, gehiago herriak laguntzen balimadira gehiago, eta segitzen dira gehiago, eta abar horre maitzak izanen dira, haipatiak izan dira, eh, eskolak eta denak, biztan dena. Baina, azpin marran ezake, ere entxe, uh, etxen plusko puskat postura hori. Uh, Ni arrunta doz niz guk behar dugula etxemplia eman ere, uh, hala, eta uh, barda dibidez, uh, be Dona Paulen amikusen ginen eta hor uh, poloko bilkura zen, eh, behaz, behaz uh, bilkura ofiziala, eta hor uh, posibilitatea izan da eskora segitea. Ni adibidez, uh, turizmoaren estrategia partekatu dut eta uh, lan taldaba, lan uh, bat batzen ere, partekatu dugu, eta horren bat erdiz, Euskaraz aizangira, eta ondutik laburantxako politika zen, eta Euskaraz ere uh, mintzatu dira, hor bat zen, uh, itzulpena egiteko, eta interesgarria da zen, eta behar dugu uh, halere horra kaskak bat ziren, eta haute uh, txik guti hartu dute kaska. Erra nahi du, denek, Kasik, kasik, olerzen zutela, eta uh, hor hori enterezgarria da zen eta emekimeki uh, denak uh, jagera hori segitzen bali madugu, gu ere eta lugaldean agertuko da ere Bai egietan, bai gure uh, gure politika uh, taldetan, uh, komisionetan, euskoraz, arsenean bali magira, be gu ere urratsoktan ez dira denak nehotzen uh, diruarekin, baina ere, uh, ara, uh, ekintzekin eta berdugu etxempia eman. Zendeko plenarioan presidentiak ez duzten horren egiten? Horren, uh, hor... Uh, Horreztakit teknikoki uh, ning ez dut errantzun uh, zehatzik emanen? Debekatzen du, horreitzen du, Euskeraz ez, egiten mezu Euskeraz, eta ondoan frantxezez. Baina Euskeraz bakarrik ezin da egin plenario, a plenari duan, be, debekatu be, adu. Be Bistandena berdela antolatu, uh, itzulpena berdela antolatu. Jona ikeriri bada, horren egiteko zure Euskeraz? Be, be gug berdugu ere pusatu, horren e, egiteko, eta gu parte masinaen barneen gira, etxe barneen gira, eta uh, gu ere pusatu behar dugu, eta behar ba plenarioa egin hain bergin nuke badira beste batzordeak eta bergin nuke uh, batzorde horietan ere haizan eta gero ondutik te teknikoki biztan dena uh, uh, gero plenarioan uh, haizan. Ja, ja, ja. Ni beste saibatetan hain intake uh, argunt uh, uh, kanpotik heldu dien jender hitz egiten dugu hor uh, erdaldunak diela eta hola uh, eta guk biztan dugu badakigula uh, uh, izkuntza bat ez dela galtzen Uh, ez dakitenek ikasten ez dutelako zel, dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik, bena kanpotia uh, nik uste kanpotik heldu den jendeari herriko itxetaik pasatzen dira gehienak eta zentak ez egin ez dakit e, euskal pasaporte bat emaitez eta emengo ebe, e, badiera bi izkuntze, izkuntza bat jadanik luralde juntan badela uh, markatu ez dut eta hor haien ames ames bat da nun behit bena uh, Sentako e, jendea ez da bortxaz lotzen, ez da ki bortxaz, ebe lugalde hunek baduela Iberi izkuntza ofiziala, edo hartzen da bizpailu urte muruan zerrenta gehug eta gehio elgarren onduan bizigira eta rezo hoiekin eta e, argunt e, Euskal Herriti behaiz bizitzen ahal gira, salbu, erraitea, ebe e, badugu olako neurri batzu baditugu, badira eskuntza eskolakola montatuak, badira olako zerbitzuak, badira... Benetako, zentako ez, gauza baten itzulian, gogozka eta erriko itxek eta eman dezen, kanpotiar informazio bat edo. Bai, izbat edo... Ba, lorietan. Ba. <laughs> uh, hauk publikoen partetik errandute uh, instituzionalki ze se lantzu zerri beharne lan du. Neri duitzen zain badula lan batiteko guk erriko itxeko gisa, erriko etxe gisa. Uh, zabaltzia eskoara. Guen Gu, generazioniak, ez du eskolan ikasia. Suerte ikaragia da, guai, eskolan ikasteko manera ezatia, hizkuntza, be osotasunean. Guk ez du izan, eta ikusten du guen inguruan, baitu denek hemen, eh, Maininen inguruan, guen inguruan baitu jendeak, bahakitena esko, eskora, eta ez dutena dena transmititu. Eta hoi falta hondibata, bertzeiote horrazi, hoi altxor bat dute, eta behaute baitez bat transmititu, betio bat, bigeio, eta errikotxetan, behar du indarrak behar du eman, be, simple, simplea, simplea, eh? Gauza, ximpli ekin, beretik berdua biatu. Bakotxak guen inguruan jabeatu. Nun ez dienai. Naiko nuko zola hau finitzeko, bakotxari izbat, erran aldi bat, bi erranaldi, aldi, gero ariburuz, erran eba eta konstituzioren erreformak mm. emaiten alkoholuke aukerarik, eh, erakundetzea egiteko, edo diferentziazioaren bidetik, kortsikaren bidetik, ikusten dezue gure eh, aglomerazioek, Bide egiten alduela beste nunbaiterat. Daniel? Bai, uh, behar ezpoa izanen da, biztan dena. Hor, egundugu fase bat, urraz bat, bigaren urraz bat egimear da eskolariko historioa ez da jortan geldituko kolekti, lugalde kolektibitatea behar dugu, gure gain behar ditugu eskumen horiek uh, hartu eta uh, biztandena gu nahi dugu, gure gain gure uh, geroak gure gain hartu Bada kontzituz bat zure uste autetzien artean bide hortara joa iteko? Hore guztiak lantzen dira hori guztiak lantzen dira, hori dira maai uh, ingurubuntan egresa da itea baina uh, hori da politika itea konbentzitzia uh, eta esplikatzia esplikazia abantailak okanen ditugula, zen eta gu nahi ditugu gure eskumenak hobikio denek helburu bera dugu. Ernaidugu, ernaidu nahi dugula ipar aldehuntan horrekabat ikusi, elkartasuna ikusi, hobetze bat, bizitzeko hobetzebat ikusi, eta horretako behar ditugu ahalak gehiago eta ahalak gehiago politikan dira dirua lortzia eta eskumenak gure gainar ukaikia. Hale eriar. Bon, Nik ere pentsatzen dut uh, bidian gela, ordean uh, gauzak uh, ez direla behin bitikot uh, e eginak, gure uh, instituzionek behar du ezkartu, eta hori uh, eta ezkartzeko elgarrekin e eginen dugu lehenik uh, sula statuz. Bena instituzionek ez uh, du uh, uh, berez denak ekar zen gizon e, eta emaztek dituzte politikak egiten eta nik instituzio berri hortan nik uh, nik uh, asemanaidutana da uh, jenden gizon eta emazten likia herritarrena erikutzen uh, likia utzetzen likia gizarte zibilain likia eta eta horiek horiek dituzte politika, eskoleriko politikak eginen. Instituzioneak berak ez du, doze, eginen. Ederra barima dare, edo zain kompetentzia ukanese gizon eta emastek dituzte politikak egiten. Eta hori, haintzinatzen magida eta azkartzen barima dugu eta azkartu ber dugu, gure lembiziko instituzione hori gizon eta emastekin eginen dugu. Peiotxilegu? Alean egarekin osoki bat egiten dut, ez dut deus ez dut demorazorik gehiago gian ge ge ge nahi, uh, denak eranak izan dira, uste dut hori dela, bat dugu oa indikan lan bat egiteko eta, eta bukatzeko. Batit, Labur? Ba, arguntadoz, ah, alean ah, egarean deno egin, ah, tresna oso bat da, eh? Hura, ez du bihotzikarek. Diruak erriko du, historiak du. Eta gero sinestia jende, jendetan eta autetxitan sinestia uliatu azki badu, e, etziendenak erri elkargu honen alde, eta kontrazienak dien ikuste gehiena alde egoai. Hora penxasunian ez esperantzik espehantzik atxigitzen geroai buruz. Zaziak, askin itza zurean? beti eta transversalitate hori, hori dut importanta atxemaiten. Eta ez helgarren on, onduan egoitea, bena bai egin dezagun. Eta Euskal erri hau egondadin Euskaldun. Milesker esker bostoi, Zola Zaldeundan parte hartzegatik eta rengo tartio. Eh?